Əzməna baxdığımız zaman görür ki, xanım Zeynəb s.ə. heçcə qadınlara deyil, bütün insanlara, yəni kişilərə və qadınlara e, örnək ola bilər. Zeynab, Zeynab, Zeynab, Zeynab. Baxın, xanım Zeynəb burada sınağa çəkilir. Bir sınaq deyil, iki sınaq deyil. Bu, doğrudan da çətin bir sınaqlardan keçir. E, yəni, insanın həyatda onun, xanımın o bir gündə yaşadığının, Onda birini yaşasa sarsılar insan. Hə. Amma xanım bu qədər böyük sınavlardan keçir. Amma dediyiniz kimi, yəni tarixi bir cümlə deyil, buyurur ki, mərait oyundə cəminə. Yəni, gözəllikdən başqa heç bir şey görmədik. Qərq hə. zeynəb Ey qərq zeynəb Bir qadın bu qədər emosional bir varlıq, bu qədər kədərdən sonra necə mühkən və izzətli dayanıb bu cümləni deyə bilər? Ey ruhib qa, Canım sənə qurban Mən deyərdim ki, necə ki, Hüseyin Aleyhisselam arşıqa cünü buyurdu ya Sənin qəza və qədərinə razıyam və sənin əmrinə təsliməm Bu onun davamıdır ki, buyurdu məraiyyətü illə, gəmilə Yəni, e, bu qəza və qədərinə razı olanın Bacısı Zeynəb deyir ki, buyurur ki, onda bu mənə xoşdur Və deyir ki, gözəllikdən başqa qüçməyətlər Mənim bir e, bazı qardaş məhəbbəti ilə məhdudlaşdırmaq e, mənə elə gəlir ki xanıma zəfə olar. Bu Zeynəb, Zeynəb, Zeynəb, Zeynəb, Zeynəb öz vaxtının imamının müdafiəsi uğrunda getdi. Hə. Yəni e, düşündü və bunu anladı ki öz vaxtının imamını bu da müdafiə etməlidir. Bu qardaş başını Xanım Zeynəb Peyğəmbərin nəvəsiydi. Həzrəti Əli və Həzrəti Zəhrani qızı idi. Zeynəb onlardan mümayəndə olaraq İmam Hüseynə gedib və öz nüfunzunu İmam Hüseynə verir sanki. Hə? Yəni deyir, mən də səni dəstək bu məsələdə, mən də sənim. Çox insanlar var idi ki, bu e, sınağdan üzüqara çıxdılar. Bir çox kişilər var idi ki, bu sınaqdan üzqara çıxdılar və bunlar, belə deyərdim, bu qadınlar zəmanələrinin ayıq qadınları idi, acaq qadınları idi. O zəmanədə bir çox kişilər oldu ki, təəssüf elədilər, Mədinənin özündə nə qədər nüfuzlu şəxslər var idi ki, imamla getmədilər kərbələrin. Və yaxud hətta Əhl-i ailəsindən bəzi şəxslər var idi, imamı bu təhlükəli səfərdə yalnız qoydular və imam tək getdi bu səfərə. Zeynəb, Zeynəb, Zeynəb, ey gəncə həyat Təvvabın e, Yəni ki, bunlar peşman olublar. Bəs e, Çunfənin özündə Müslüm gəldi əvvəl. Müslümə niyə dəstək vermədilər bu təvvabın? Bu təvvabın haradaydı Müslüm öldürüləndə? Və yaxud Kərbəla Çunfədən 80 km o tərəfdə idi. Təvvabının başçısı Süleyman ibn-i Sürəd idi. Süleyman öz evində olanda onun imamının çox məzlum formada şəhid oldu. Hı. Süleyman evində idi və müslüm öldürüldü. Süleyman baxdığında ayılmadı. Gezişdi Süleyman. Bəzləri də çümpənin yolları bağlı idi, gedə bilmədi. Elə deyildi, Həbibin Məzahir necə yol tapıb getdi. Xan Zeynəb əsli imam əskəri idi. Əsl İmam əsgərinə dəqiqə başı gəlib demirlər ki, bax, işin budur, sən falan yerdə belə etməlisən, sənin vəzifən budur. Əsl İmam əsgəri özü həmin anda öz işini dərk edir və ona görə də addım atır. <Gülüyor> Amma xanım Zeynəb redikmədir, xanım Zeynəb vaxtında Dərk etdi və vaxtımda addım attı. Zeynab, Zeynab, Zeynab. Qeyd etmək lazımdır ki, bu idarətçilik hər hansı bir normal vəziyyətin idarətçiliyi deyilir. Olduqca böhranlı bir vəziyyətin idarətçiliyi idi. Yəni, hər tərəfə baxırsınız, bir tərəfdə qız qadınlar, xeymələr yanır, uşaqlar, çevlər, övladı itirilmiş analar. Bir tərəfdə qardaşı şəhid oldu, imamı, rəhbəri şəhid oldu, bir tərəfdə təstə imamı qorumaq lazımdı Bunlar hamısı böhranın göstərisidir. Bu səhnədə kim olsa, sarsılardır, özü toparlaya bilməzdir və yaxud həyatı bitmiş bilərdi, yəni o qədər e, ağır olardı. Amma xanım Zeynəb neynir? Xanım Zeynəb, baxın, dediyim kimi, e, bilir hardan neynəmək lazımdır. Yəni, lazım olan anda, lazım olan yerdədir. Yanlış zamanda, yanlış yerdə deyil. Bu özü ictimai həyatda insanın böyük uğurlar gətirəcək. Zəhrani şani ey şəhid olan kimi xanım Zeynəbin missiyası nə olur. İslam səcdəni qorumalı lazımdır. Vaxtının imamını tanıdı və bir tərəfdə də şəhid olmuş imamının ailəsinə təsəlli verir. Kərbəla kərbəlada qalardı Əgər zeynək olmasa Müxtəlif yerlərdə, baxın Təşəbbüsü düşmənə verir e, Düşmən haradasa istəyir Desin ki, bax Allah sizinlə nə etdi Bax sənin qardaşını necə ödürdük Həmin yerdə düşməni susturur Ya vərikərdik <yüksüzdürlük> Məktəbdə olduğun təqdirdə, yəni ölən də, öldürən də dəhrəmandır. Fərqə yoxdur bu məktəbdə, İmam Husayn şəhid oldu, yoxsa e, qələbə çaldı. Biz e, yenə e, Zeynəb dirəmişini, Zeynəb müqavimətini görürük bu çıxışlarda. MÜZİK Yə əhləl-kufə, yə əhləl-qatli vəl-qadr. Bir, ey çufə əhlə, ey hilecərlər, ey vəfasızlar. Etəbkul bizim üçün ağlayıqsız. Fələ rəqəətid dəməə, gözlərinizin bir yaşı vurmasın. Bizim dillə disən, yani sizi ümür boyu ağlayasız. Vələ hədətirrinə, yani nalələrimiz bitmesin. Həzərdə Ali əleyhissalam çufədəki kişilərlə danışanda ya əşbəhər ricali və lə ricali, yəni ikiyə bənzəyir, kişi olmanı var. Çufədə Həzərdə belə danışırdı. Baxın, xanım Zeynəb də eyni ilə o usullu danışır çufəlilərlə və ona görə də tarixdə var ki, deyil, xanım Zeynəb danışanda, deyilər sanki Əlida. <gülüyor> Məni siz özünüz sağırdıq, sağırdıq Peyğəmbərin balasını. Məktub yazıqız, dediniz ki, sənə ehtiyacımız var, gəl. Dediniz ki, bizi qul kimi sal alırlar, satırlar. Biz sənə ehtiyacımız var, siz özünüz sağırdıq Peyğəmbərin balasını və Peyğəmbərin evladı gəldikdən sonra Siz hamınız evlərimizdə oturdunuz, heç biriniz ona dəstək verməyiniz. <Sessizlik> Davamında buyurur ki, siz yaltaq kənizlərə bənzəyirsiniz. Yaltaqlanırlar dildə, amma əməldə heç nə etməyir. Hı. Dil pəhləvanıdırlar. Danışanda Hüseyin Hüseyin deyirlər, amma Hüseyin gələndə, Müslüm gələndə bunlar hardaydı evlərində idilər, heç biri dəstək vermədi. Və bu gülşər təfiz vəxlinə alə məlhudə. Deyir, siz yəni siz dəbirləri, məzarları vurulan yumuşa bənzəyirsiniz. Yəni gümüş məzarın üzərində nə işə yarım heç nə. Məzar bəzəmək üçün deyil axı gülş. Siz ona bənzəyirsiniz. Yəni çox faydasızsınız, çox yararsızsınız. Yarımə keçirmədi. Xanım Zeynəb kimlərə deyir bu azı sözləri? Çox e, böyük sözdür. Xanım Zeynəb deyir ki, ömür boyu ağlayarsız. Hı. Kimlərə belə nifrin edir, düşmənlərə edir, namusiyyinin başını kəsənlərə edir, xeyr. İslamat Bunun üçün ağlayanlara hı. deyir bu sözləri. Bunun üçün ağlayanlara nəyə görə Xanım Zeynəb bu sözü desin? Xanım Zeynəb deyir yəni, sizin imamınız şəhid oldu. Sizin imamınız sizə ehtiyacı var idi. Siz ona dəstək vermədiniz. Sizi çağırdı, həlmin nəsir dedi və siz ona... Dəstək okay. olmadınız, cavab evet. vermədiniz. İmamınız şəhid oldu, amma siz hələ yaşayırsınız. Gəlmədin, gözməndə